Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Împărate ceresc mângâietorile, Duhul adevărului care pretutindenești și toatele împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață,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 Ole tu mire izbavindu ne din ne foi adoce meție nasca toare de dumnezeu noi robii tăi. Chicate ce ya ty ay stpeni renebirui to izbovestene eti ne toate ne voyile kasestu Bucură-te, mireasă, părurea fecioară! Îngerul cel mai întâi stătător, din cer a fost trimis să zică de Dumnezeu, bucurete. Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-te pe tine, Doamne, întrupat, S-a spăimântat și a stat strigând către dânsa unele ca acestea Bucurete prin care răsare bucuria, bucurete prin care pieri blestemul, bucurete chemarea lui Adam celui căzut, bucurete izbăvirea lacrimilor Evei, bucurete înălțime întru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucurete adâncime care nu te poți vedea lesne nici cu ochii ingerești. Bucurete că ești scaun Emperatului, bucurete că porți pe cel ce poartă toate, bucurete steaua care areți soarele, bucurete pântecele Dumnezeiești întrupări, bucurete cea prin care se înnoiește făptura, bucurete prin care prung se face făcătorul, bucurete mireasă purura fecioară. Bucură-te, mireasă, pururea Văzându-se pe sine sfânta o curăție, a zis lui Gavril cu îndrăznire, Glasul tău preamărit se arată a fi cu a nevoie primit sufletului meu.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 din pântece curat cum este cu putință să se nască fiu spune -mi. iar el a zis că trăia cu frică strigând așa bucurete tăinuitoarea sfatului celui nespus bucurete încredințarea celor ce au trebuință de tăcere bucurete începătura minunilor lui Hristos bucurete capul poruncilor lui bucurete scara cerului pe care s-a pogorit Dumnezeu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 ca o țarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor să se cere mântuire. Când vor striga așa, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Având fecioara în pânte ce primit pe Dumnezeu, a alergat la Elisabeta.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 Bucure-te brazdă care ai crescut în mulțirea milelor, bucură te masă care porți în destularea milostivirilor, Bucure-te ceea ce înflorește raiul desfătării, Bucure-te ceea ce gătește adăpostire sufletelor, Bucure-te tămâia celei primite, Bucure-te curăția a toată lumea, Bucure-te voia cea bună a lui Dumnezeu către noi cei muritori.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 Bucure-te ceea ce deschizi ușile raiului! Bucure-te că cele cerești se bucure cu cele pământești! Bucure-te că cele pământești dăînțuiesc împreună cu cele cerești! Bucure-te gura apostolilor, cea fără de tăcere! Bucure-te îndrăznirea cea nebiruite a purtătorilor de chinuri! Bucure-te temeiul cel tare al credinței! Bucure-te cunoștința harului cea luminoasă! Bucură-te, cea prin care s-a golit iadul! Bucură-te, prin care noi ne-am îmbrăcat cu slavă! Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Bucură-te, mireasă, pururea fecioară! Steaua cea cu dumnezeiască mergere, văzând domagii,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 A văzut pruncii caldeilor în mâinile fecioarei pe cel ce a zidit pe oameni cu mâna, și cunoscându-l a stăpând, măcar de a-și luat chip de rob, s-au grăbit cu darul ai slujului și a strigat celei binecuvântate. Bucurete mai castelei celei neapuse, bucurete raza zilei celei de taină, bucurete ceea ce ai stins în înșelăciunii.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 Bucură-te pământul făgăduinței, Bucură-te cea dintr care curge miere și lapte, Bucură-te mireasă pururea fecioară, Bucură-te mireasă pururea fecioară. Vrând Simeon să se mute dintr acest veac înșelător de acum, Te-ai dat lui ca un prunc,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 Bucurete te ceea ce a împreunat fecioria și nașterea! bucurete te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii! bucurete prin care s-a deschis raiul! bucurete te cheia împărăției lui Hristos! Bucurete te nădejdea bunătăților celor veșnice! bucurete te mireasă pururea fecioară! Bucure te mireasă!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 Bucure-cămara cea împodobită a sufletelor Sfinților. Bucure te mireasă, purure a fecioară. Bucură te mireasă, Pururea fecio. Împărăte Sfinte.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 Bucure-te raza soarelui celui înțelegător. Bucure-te raza luminii celei neapuse. bucură te fulgerul care luminezi sufletele. Bucure-te ceea ce îngrozești pe vrăjmași ca un tunet. Bucure-te că dintr-o tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină. Bucure-te că ai izvorit râul care curge cu ape multe. Bucure-te ceea ce ai zugrevit chipul colin vitrei. Bucură-te ceea ce curățești întinăciunea păcatului! Bucură-te baie care speli conștiința! Bucură-te paharul care dregi bucuria! Bucură-te mireasma mirosului celui bun al lui Hristos! bucură viața veseliei celei de taină! Bucură-te mireasă pururea fecioară! bucură mireasă!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 Bucure-te locașul lui Dumnezeu cuvântul, bucure-te sfântă ceea ce ești mai mare decât toți sfinții, bucure-te chivotul cu duhul, bucure-te vieții cea neîmpuținată, bucurete te comoara cea scumpă a celor credincioși, bucure-te lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși, bucure-te stâlpul bisericii cel neclintit, Bucură te zidul împărăției cel nebiruit, Bucură te prin care se înalță biruințele, Bucurete prin care cad vrăjmașii, Bucură te tămăduirea trupului meu, Bucură te izbăvirea sufletului meu, bucure-te mireasă pururea fecioară, bucure mireasă fecioară.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 Hallelujah